Rasslet från gästens bullpåse Och vi hälsar Vilket avsnitt är det först med? Nummer 12 Nummer 12 är det idag Precis Och gäst har vi här ända ifrån Från Örebro Ursprungligen numera eh, Stockholmare Omnämnd på podden här tidigare Många gånger ja, <laughs> Många gånger mm. En av de här trogna gästerna ja, Jan heter. ja tack så mycket Ja, mm. jätteroligt Och det var det på gång flera gånger Att du skulle ha varit med här Ja Ja, nej, det nästa man kan fråga men och, um, och då har jag låtit skoj. så Ja, så passar den här sändan Det är en Ja, ni här vet Mycket jag inte Mycket <laughs> Ja, nu passar det mm. Mycket arrangemang på, mm. på tv Men det är bra att du, att du kommer låsa i OS-tiden Nu ändå Du, jag är ingen riktig inbiten OS-följare faktiskt eh, Stafetterna har jag sett i helgen och, och, Men alltså det är inte såhär superviktigt för mig Nej, nej. Vad du det var, var ju den gången i tiden, 2006 Ja ah, just det Du startade den här bloggen, Precis. nej den här sajten Ja just det, jag hade friårig Och så var du under, under OS där så hade jag en blogg också Ja, mm. det, det, det, därför, därför ja. Jag. det var det Det var grymt Och så las den ner och det, det var, mm. det var lite Berätta fri. lite om den. Nej äh, men det hade väl gått om tid hade jag. Och så var jag hemma, så var det OS det, vad, så... gjorde du, det, vad gjorde du på friårig där? vill jag nästan inte berätta. <laughs> Nej, jag var väl lite trött, då var Det mycket, då var mycket det var. Det var 2006 jag det friade och färsan dog 2005. Jag var lite trött överhuvudtaget och så dök det upp då. Det var ju så här. Något som man fick göra som statligt anställd. Så jag sökte och så fick jag. Och då bodde jag med Helena och Stina. Stina var dagis ålder. Så vi sov länge på morgonen, gick med henne till dagis och mm. sen gick jag hem och spelade nätpåkare. Och, gick, och gick Nå, det gick ska för ett bra. Nej, det skapade bra. Första tiden, sen, bör sen började jag förlora och då då jag intresse. Du gick plus mm. som alla jag gick som plus som alla. gör. Men det var också för att det var alla säger att de går plus. Det, det var inledningen av det där och då var det många mm. nybörjare och gröna. Och var man då lite feglirare som jag var så då kunde man känna lite grann. Mm. Ja, men jag tyckte själva mm. sajten, du, du var ju snyggt gjort. Ja, du kunde du la upp det bloggen med Ja, kylskåpet vad som fanns i och... Ja, just då. och dagens lopp Och så la ut lite speltips gjorde jag också Om man skulle ja. sätta pengar på Och så helt plötsligt sätter man ja. Lite hålla kontakt med folk också så. Ja, nej, det var mm. det, det var väl den, den första i, i, I min bekantskap Eller som jag kände till i alla fall Som, som hade någon, någon blogg så här Så det var Mm. Det var en, en, en öppning in i bloggvärnet för mig Gav mm. din inspiration till Fast Asset Fast Asset eh, eh, Jo men det gjorde det väl lite grann Absolut, i och den första Den klassiska bloggen ja eh, Som fortfarande inte är nedlagd Utan den döptes sig om där till Fast Asset and Flowers again mm. Men nu är jag varit otroligt mm. det, det är där man vill inte släppa för många ämnen där som man kan ta upp på på På podden sedan Mm vi pratade, och du nämnde lite grann Bara om, om OS, att du sett OS-affärterna, mm. det såg ni väl Jag har lyckats missa båda Nej, mm. jag har sett båda mm. Nu måste jag använda uttrycket Nu går skam på tåra land ja, jag vet. Så. Nej, jag, Igår så jag barn till en match Och igår, idag Så lyckas jag missa tiden Jaha Jag hade inte koll på schemat men det är jag glädjade till framgången ja. Det var kul Men vad jag måste säga att Kallas avslutning igår mm. Kan vara bland det Största man har sett I ett svenskt I svenskt idrottssammanhang I skidhistoria framförallt ja, ja, ja. Alltså, Det där, det, där var, det var någonting i hästväg Och jag blev lite Irriterad på Vem det du som kommenterade Det låter som att Jakob Orl, men Han är ju inte på, på trean Nej. Nej, det är Per Forsberg Som Mm. Jag vet inte hur han ser ut ens Nej han kommenterar på att vi hockey han Men han låter som Jakob Ford mm. ja, varför? Ja, kanske. varför blev du irriterad? Ja nej men han, han Redan i Ja men när Kalla gick ut Så mm. sa de att det var guldvittring Och det är väl inte guldvittring och ligga 25 sekunder nej. efteråt Än om de vet att men hon Hon är starkare än de här två var det tyskan och finska som låg där och så bara fem kilometer också ja men exakt mm. fem hade det varit en, hade varit en mil kanske mm. möjligtvis men nej det, det kändes lite det kändes lite irriterande mm. ja. men sen på upploppet hon tog där och så rycker med halv meter på varje varje mm. det är fantastiskt det var rysningar min fru min fru började nästan började gråta kanske men du kommer upp från norrbotten din fru va? ja hon är från pitio ja, ja just det Mm. Var är hon där från? Pajala T Tärendö Tär, var mm. där? Den nära Pajala Pajala kommuner mm. Mm. Mm. Jag, jag läste Det var något år sedan nu, I DN så stod det om just Kalla Och hennes, mm. hennes träningsprogram mm. Och då var det väl kanske på Söndagar Och det här, mm. sommar. och söndagar då var det träningsfritt Annars hade hon två, tre pass per mm. dag mm. Och det var ju mm. Det var ju inte ut och jogga lite grann. Det var ju grispass alltså Mm. Man förstår att det, behöv, det behövs jag, så mycket Jag måste ta upp en grej Jag läste om Kalla I någon kvällstidning För han måste vara i, i höstas någon gång För då stod att hon hade börjat jobba med psykolog Jag var lite kritisk till Kalla tidigare Jag tycker hon har lite otaktiskt mm -hmm. eh, Men då kom det där fan Hon har börjat jobba med psykolog nu Och då var jag lite överraskad Vadå jag, har, har de inte alltid gjort det mm -hmm. Jag tänkte på Cristiano Ronaldo Han har fyra mentala rådgivare Ja oh, det Fotbollen, liksom, att de är så otroligt långt Långt före Så jag tycker det var underligt att de inte hade det Och man tycker egentligen borde det borde vara mm. Mer naturligt ja. i, en, ja. i, i, i mm. skidor Än i fotboll Som är en lagsport mm. Jag gillar ju Nortug Det gör ju inte alla men han är ju otroligt smart Sådär, han får verkligen ut max Sådär och, och just det, det taktiska Tror jag Ja det är en stor, stor del i skidåkningen mm kan ju vara en förklaring att de lyckas pricka i form och allt det här nu också. Att hon har liksom fått mm. det där på plats. Mm. Mm. Jag fick, fick ett sms från våran... Nej, inte ett sms, det var via quizkampen ett meddelande från mm. våra andra stora lyssnare. Tommy Nemich mm. från Övik, han skrev någonting om, om att eh, det var något med sprutor och piller och, och mm. som svenskarna. Vad bra, bra sprutor och, och piller de har tagit. Det är precis som på grundestid. Han har ju fint på och bra satt. Jaha. Han höll inte på kalla. Uh, nej, jag fick det, här, det här fick jag idag efter ah. härarnas. Ja, okej. Okay. Nej, men är det finare ibland så håller jag på ah. Så ah. håller, jag, håller jag på dem. Konstigt okay. nog. Men det kan man ju fortsätta göra. <laughs> fint. Mm. Men idag då? Var det, då var det lite mer överlägset. Jo, oh. men idag var det, var det, var det mer... De låg i gruppen hela tiden. Och där hade man på kännedom, men bara när hellre det, det kommer kom ut så, okay. så ordnade det på något sätt. Mm. Ja, precis. Nej, ja, men det, det var, det var ju otroligt mäktigt. Och då hade inte hänt sen Sen var det 74, mm. eller var det OS 72? Eller var, 72 så läste jag. Som samma nation hade under Både på herr och, mm. och då var det Sovjet som var 22 72. Men jag såg det där med att kalla att Esk i Afton... Dagens Nyheter jämförde med Foppas straff och Ravellis räddning mm. Var det så stort? men det var ja, en men... ja, och... ah, okay. Det var. Jag, jag försökte att komma på någon annan jämförelse Ja, jag vet inte mm. är, det, är det större för dig än Foppas straff och Ravellis räddning? Alltså, det, det är så otroligt stora ja, <laughs> stora, det jag stora sporthändelser Jag tyckte det är en stor jämförelse Men, kanske... men den här och Säkert om, om något år så kanske man Har lagt bort den här mm. Den här händelsen mm. För skidåkning Det är ju framgång för Sverige i regel Det har ju varit några år som det inte har varit Men, men det finns ju många, många Skidbragder så Ett OS-guld det, det är ju inte så, så ofta Eller ett vm i fotboll så att med lite perspektiv, så vet jag. men just där jag såg, det var någonting i, ja, i hästväg. Mm. Fantastiskt. Och det är ju inte så långt kvar när hon kommer i kapp. Då har hon ju jagat och då kanske det är några hundra meter kvar. Och Då ja, tänker ja. man att nu måste hon ju vara jävligt trött. Ja, ja. För hon har hela tiden tagit igen. Men då sprutar de om dem. Ja, också. Ja. Men mm. de Som var otroligt stark Ja mm. Nej, mycket, mycket, mycket bra. Och sen mm. är det, ju, det är en vecka kvar mm. på OS. Fem milen är nästa här. Är mm. det? Mm. Jag blev lite, lite irriterad varför, varför ska man jobba Under tiden? När Man har lagt fri lagt <laughs> Det pågår ju för fullt och Man ska bara på jobbet Det är ju hemskt mm. sen, sen så varför, lite så... Du ska jobba hem, hemma som jag Ja, jo, exakt Jag funderar på göra det Det är inget jobb Jag jobbar hemifrån <laughs> Jobba hemma <laughs> ja. Suttit med fingrar Situationsstecknen Det var ja, precis Jobba Ja, ja hemma Ja det, det, det förespråkar jag mm. Ja, det är en bra grej Jo ja, nu kan du ställa till våra gäster hur, hur de känner oss Kanske börja med hur du känner Mats smak träffade jag i Umeå 1987 När vi började ekonomlinjen i samma klass där och du är, du är uppvuxen i Sandvik. Ja. Mm. Du föddes också. Föddes i Schleft, ja. Mm. Mm. Eh, så där träffade jag det träffade Nesbär. Det kommer jag ihåg mycket väl så här. Vi började ju lida inneband ihop. Ni hade ju ett, ett lag där Rio, Rio. Ja. Solax, Eriksson och Bagger Mycket och... fler var det. Läsevalds. Ja, ja. Och, mm. ja. och i branden, ni behövde få folk att med att spela här. Och sen lida jag väldigt mycket inneband tagit där på det klasstimmar och sånt. Mm. Och så blev det lite partag. Men gick i samma klass eller ja, bodde ni? I samma klass, klass. Mm. Mm. Mm. så du. Ja, så sen har vi haft kontakt egentligen hela tiden. sen ja. 87. Lite ja. sådär föråret till ja. mer ibland då. Och inte båda mm. på samma ort? Nej. Ja, 95 mm. tror jag vi bodde i Stockholm ja, samtidigt, men Men gick ni klart skolan då? Vilket år? Ja. Ja, jag... 91. Ja, 91 gick jag. jag hängde i... kanske var något år till ja sådär. Ja, du ja, dohem bodde kvar. Ja, men vi har säkert sett minst en gång varje år i alla fall. Ja, bodde ni uppe i, i, i, i, i, i nära ja. heter ja. ja. Och så var vi på fotbollscen vad vi Österrike. 2008. Och var vi. Så vi har gjort lite sådana grejer också. Mm. Mm. Och då var det Örebro alltså på ja. vi lira tennis i. År, ja. då. Men, men du flyttade till Örebro efter, efter skolan ja. eller efter du? Jag flyttade Stockholm 94 94, 95 Så var uppe i Umeå här igen Och sen har jag Bror 96 Och mm. ja. sen bodde jag här. Mm. Mm. Och nu är du det? Ja Eller Stockholm? jo just nu du bodde ju mm. i Hammarby Och räknas i Stockholm, mm. det är inte Nacka Jo, det är väl Nacka är det, något där? det är Nacka, ja. så, är det något där? Så, Hammarby Sjöstad jobbade jag Och så bor och Ja just jag och jag Nacka. är ju Nacka. Ja. Mm. Så att du inte är i Stockholm riktigt Ja Nacka kommun. Du menar så? Ja, kommun. Ja, jag har bott Stockholm tidigare så jag har ju lite koll på stan så där mm. ja. Du bodde väl där innan? Du bodde ju här innan du gick plugga prova. Mm. På 80-talet bodde hjärtat då bodde. Sen, De, på, <laughs> på Gärdet bodde jag i andra hand, närjobba kompis lägenhet. Checka ja. om McDonald's var ju då. Åh, var vän mellan McDonald's och Burger King. <laughs> <laughs> var om var för men då var det på långt emot. ja, ja nej, precis och sen men då kände jag att jag ville plugga mer så sökte jag upp till. Blev det Big Mac eller vart det KUP då var, var, mycket Big Mac var? Mycket mycket Big Mac. Big Mac och uppe gick upp. på och... ja. jag kommer ihåg när man började Ume och lära känna Janne. Det det då... var Sällan har man sett så mycket glädje nej, nej, du, ja, men För du verkar som att du, hade, du trivdes väl inte så bra i Stockholm Och så nej, kom du dit och så var det ja, så mycket frihet Och ja, det var innebandy och fest ja. Och det var som bara wow liksom, Oj, man, man drogs med av den här entusiasm uh -huh. om livet när du, berätt, du berättade i ett poddavsnitt att att nu är han här att ja uh -huh. att uh, helt som att flytta hit och och det var ju nästan som en det var ju nästan en kärleksförklaring ja det är det, det är Och då var det var just några av och och beskrivning eller var just glädje ja och uh -huh. det det, det håller jag med om den lilla bilden den lilla bild jag har, har i dig mm. hur känner du mig förresten Ja, jag vet väldigt exakt när jag träffade Första gången Det var i Gullvik Baggers stuga På sån här volleybollfest På sommaren mm. just det. Mm. Kanonväder var det och så, och så hade ni ett band som spelade Volleyboys mm. Mm. Och det hade jag koll på alla utom trummisen. Mm. Och det var ju Steffe ja. Och det var så jävla bra konsert Jag tror inte jag minns vilka låtar ni körde Ni kan ha kört en spelar Och så körde ni den här jag den inte, jag någon Oasis också. gjorde vi sex låtar? Ja. ja. Du körde Wonderwall, va? Nej. nej. nej. nej. Live Forever. Ja, Live Forever. Vad ja, fan, nu glömmer jag bort ja. det. det var också... men, men det var så här, hits man kände igen och kunde, kunde sjunga med i ja. The, the Lost, was... There She Goes och så var det ju... ja, Stone Rose var också, va? Ja, just det. Mercy Paradise. Stone Rose. Ja. Det var jävligt bra i alla fall Och det var ju en otroligt rolig fest För då dröker ju Marcus Näslund upp senare också mm. Eller nu grannstugande alltså. Det var också en otroligt rolig grej Och du har väl sett bilden där volleybolls står Med Marcus Näslund mm, Ja jag har, jag har en bild på mig själv av Marcus Näslund ah, ja. som, som Baggert och, och ramar in och skickar. Ja, det är så. kul <laughs> ja. Nej men jag tror det, det var där jag träffade Steffen Sen har vi väl ja snytt lite festsammanhang så till typ baggers 40 och mm. och sen var vi, vi var ju på någon konserter också på, på jag mm. tänkte jag i i fredags När jag var mm. åt där igen på kyrkjavarna mm. För vi var väl på hälsan äh, äh, family precis mm. det var ett, ett giftpar va? ja ja mm. ja och sen mm. är jag sett dem där, där en gång till mm. vad du kallar han för sångaren. nej det var ju hans festpris <laughs> kallar jag sånger för ja. festpris Aha, okay. ja. Ja, jag Jäkligt glad Jag är glad i, <laughs> i ölet ja, ja, ja. Under den här konserten <laughs> som, som kanske var I 45 minuter Så, så känner man som att han drack I, fyra, fyra, ja. fyra fem minuter Men de, de såg ut att ha roligt att komma Det var en, en mysig var Jag köpte en skiva också ja. mm. Men hör gärna av er om ni ska få med Såna här små grejer Även om ni inte ja. har hört det tycker jag det är skitkul Att, att gå iväg så här. Ja mm. Nu är det så nära, nu behöver du inte ja. åka, åka, Nej. åka i någon halvandesverige ja, Men en svake mår du väl dra på någon också. Vi var ju där innan också, det är ju skitbra Och käka Ja men den gången var vi ju där mm. Visst var vi ju där innan vi gick till Sverige. Ja, sen, just det, det är, är ju god mat Tjäkisk öl, öl. Ja. Aha. Jo men en svake En svake är aldrig fel Ja, här är det är jättekul. Jag hoppas få gång till socialt liv. Det är väl det som är lite lurigt när man kommer ny till stan så här Och, och New kid in town. Ja, få lite sånt där vardags precis vardagsroliga grejer. Ja. Mm. Jag går träna på friskis i cykla Var ja, ja, och mm. vart, vart ligger det någonstans? Ja, det är det är som köpcentrum lite i ett hörn där. Bakom filmstaden, den byggnaden. Oh, ja, okej. Okay. På baksidan. Ja, just det. Sen har du ju ena hörnen mitt emot Claes Olsson, så det här, där har du ju sats. Ja, mm. I och med att jag brukar åka ganska ofta till, till Cicla så, <coughs> så ser jag att det är med, jag brukar parkera bilder mm. i källan under Claes Olsson, där det alltid, finns alltid plats. Och då ser man ju alltid folk som går på det löpande i ah, ja. fönstret Och det som har slagit med där, det är ju att det spelar ingen roll om det är mitt i vintern, om det regnar eller om det är det är sommar och det är hur sol Så det är alltid folk som går där Vilken gömmer Ja, de vilket, går på löpande ja, Och ja. det är så många gånger som att det är, ja. det är fantastiskt väder ja. Men varför ska man gå där inne och titta ut? <laughs> du kan ja. man lyckas Särskilt när man går alltså. Ja, är det lustigt? Ja, det, det kan kan man tycka det är konstigt ja. Men du är du är en ställd löpanskrig Ja, på vintern så gör jag Nu skulle jag kunna springa ute Men ja. jag vill inte springa det är hårt och isigt och kallt Jag brukar ju, ja men vintrar och år springa ju på löpan. Det tycker jag är helt okej Jag har aldrig sprungit på löpan. Ja. Inte jag heller ja. Jag tror att det skulle bli en sån här jag underbart Youtube-klipp om, om jag skulle prova ja, ja. Jag har kört nu i veckan, jag kört ja. cross-trainer cross det, det, det funkar faktiskt bra, det känns bra med ryggen Det är väl lite skonsammare för ja. ryggen Men vad är det? Man står och trampar och skidor så, så ja, där, drar okay. man samtidigt spakarna alltså. ja, okay. så man får med både axlar och ben. Ja. Liksom. Och riktigt svettig blir man. Står en halvtimme. timme. Mm. Men kan man liksom slappna av lite grann med och trycka mer med ben och så följer armarna med? Ja, lite, lite så. Eller? Man kan låta det hänga med. Ja. Men ja, det är en bra träning faktiskt. Det passar min kropp. Lyssnar du på musik under tiden? Eller finns det musik där? eller funkar Ja, fast senast när jag var igår då hade jag faktiskt med mig att lyssna på Spotify. Körde jag lite 80-talspop, gjorde jag. Vad oh, blev mm. det no. ah, då? Vad heter han? Tintin Daffy, Kiss Me. Den jag låten tänkte jag på att jag körde. Ja. Oh, okay. Klar, Rob uh, Robbie Williams uh, gjorde en cover på mm. uh, Steven Duffy där, La La like Ja, just det. Ja, mm. mm. uh, ah, lite poppet sådär, altra också. och all väl? Sounds like melody. Ja, det melody Såg finns... ni Petra Markland? Ja, var jag, fritt. Så... jag såg att du skrev det sådär. Sådär. Du vart... hon, hon gjorde en bra version Jag det var helt mm. fantastiskt ja. så Jag vaknade på natten och, och, och spelade den Och så lade jag ut på Facebook ja. Ja. Kom, kom ni kunden i andra låten? Eh, jag, miss, jag missade jag, den, var den? Var det? Nej, Jag fick kämpa Men det var mm. Daniel Adams Ray, gubben i lån Jo, den, den, den tog jag faktiskt ja, tog jag. De två mm. För jag, jag, jag, mm. Man hade det där mm. Ja. det utan, utan att skryta så, så jag sa jag sa eh, alfa vill innan de ställde frågan här, Eller innan, ja. började spela. Mm. innan jag... de började spela. Ja. Jo, men då trodde jag bara spela. Ja, för det var Ja, du kommer ihåg att du läste läst du ja, för det, det var väl första ettan ja. på eh, tracks var då. Mm. Ja. och jag visste eller jag för att, ja, förvatten med det där alfa. Men jag tror att det var mm. att det var mm. det där måste vara tredje singel minst. Ja. Först att det är ju big in Japan. Ja. Och sen ja, kom så forever young. Uh -huh. Och sen låts slags melodier eller om det var någon emellan också, men det ja. kan ju fler, med dem? Jo, men det, de hade en till hit på den plattan men jag kommer inte på det nu. De där är uh -huh. tre största uh -huh. Uh -huh. Men det jag tänkte på när hon körde han att att mm. den sjäkla bara melodi. Tänjer jag. Mm, uh -huh. Lyssnar lyssna på på Alfvils version. Det är lite, lite så synt mm. Pjöttigt sådär men hon fick det. man märker kan ha bra melodier där. Mm. Så jag tyckte de var grym, tänkte jag. Men sen de är ju ett fantastiskt band. I familjen är jag gustade förmedligen åt två. Ja, okej. Ja. Vad är? Nej, Nej, jag visste inte mm. om att det var, att det var final i på på spåret. Visste du inte? Nej, jag trodde att det var att det var uh, semi. Okej. Okay. det brukar ju jag... järnkoll på, ja, på spåret. Fattar var det mycket på mycket på fredagar nu och nu nu som sagt så var jag på tjejlvåningen och såg eh uh, från San Francisco Wooden var Mm. Oder? Jo, men det var omtumlande och för att knyta lite grann till, till vi pratade om... Var det förra gången eller något annat poddavsnitt tidigare? Att se filmer flera gånger. Mm. Att ja, ja, gör det. Ja. Mm. Gör, det gör, gör det gärna. Så kände jag nu nästan att... Det är tvärtom med band. Med konsert. Att mm. Jag kanske bara ska se dem en gång. Mm. För att nu, nu, för det blir lite grann av det här nyheten. Att jag, att mm. Lyssnar man på något band... På, på skiva Och tycker att det är jättebra Då blir för, första gången Blir det lite grann det här Men bara att få se dem och Livslevande på något sätt mm. Och här står de Men andra gången då blir det Det blir inte lika Lika upphetsande Det är, det är inte, li, in, inte lika mm. häftigt liksom, och, mm. och, och ser Att ja, se dem i levande livet sådär. Och sen fredagar Ingen, ingen bra dag att gå, gå på konsert För då är man ganska, då är man ganska Trött och mosig ändå Mm. Ja. Så du om filmen? i Nej, inte ja. mycket. Jo men det senaste podden stack vi om det precis. Mm. Jag, var, jag nämnde ett par stycken som jag ser om, men inte mycket. Men det är, konserter, det beror bara helt på grupp tycker jag. Så, jag vet inte. Jo, det De festa i, tycker jag Det jag, finns ju band och artister som har sett flera gånger. Det gör. Mm. Jo, men som var. Ja. Fast det är inte så många som jag är jättestoriga att se hela tiden. Nej. Mm. Är du det? Jag ser inte om filmer så alltså. Det ska väldigt mycket till Ja det är samma här Men det är några eh, jag har gjort. Men alltså konserter eh, Har jag sett att se Tosun så ser jag liksom, eh, Tosun? Ja Sådana där favoriter mm. Mm. Han såg jag en gång Jag har sett den en gång mm. På cirkus Han gick runt som en knarkare ryckig Han mm. körde ja stil Ja, ja. Mm. Men det var inte du var alltså inte helt nöjd med konserten. Alltså, musik, musiken i, i sig är, är, är ju det är ju och sen var det så otroligt högt mm. jättehögt och jag har jag ju såna här öronproppar mm. som släpper igenom släpper igenom eh, viss, vissa ljud <laughs> och, och eh, nu hörde jag basen hemskt mycket, nästan för mycket så jag fick glätta på den här och de proppen lite grann så där man ska men det var jättehögt och så var det jättemycket bas. Mm. Så att nej det är all, allt roligt, allt är roligt att, att gå på kan säga. jag har ju prioriterat på tidning på iPad så jag ska Dagens och eh, Dagens nyheter och ja. Nu har sen Dagens blad börjar lägga ut tidningen kvällen innan så att man kan läsa från klockan 10 på kvällen så kan man läsa tisdagens tidning på måndag och så. här. heter den förare allt. helt, alltså papperstidningen som kommer, kommer till, till ja. mm -hmm. morgon, den finns redan klockan 10 på kvällen. Mm -hmm. Och då tänkte jag, ah, ja det här är nytt och fräscht. Mm -hmm. Så började jag läsa den på kvällen och så här och tyckte att ah, men det är rätt coolt. Och så kom jag på att det är det är ganska gammalt. <laughs> för att det här, exakt det där var det när jag bodde i Tyskland för 20 år sedan. Då riktade de runt och sålde söndagstidningen På lördag kväll, På krogarna och sådär mm. Och då hade de alltså då var Det var Bundesliga-matcherna som startade fyra mm. då var Det var ju reportage och intervju Alltid när där var med Så tydligen liksom, så, så direkt efter mm. det Då tryckte de tidningen Det var det riktiga Ja dels det men den hade ju en massa förarbete Och sen gick de runt och sålde den på lördag kväll. Och då tyckte jag det var skithäftigt Att få ta med sig den hem Och så har den redan på söndag morgon liksom som att nu vet jag någonting i förväg Och det där tycker jag är intressant bara Hur man tänker med det där Att veta någonting i förväg Det är samma med skivor där Om man lyckas ladda ner den pratta Tre veckor innan den släpps Man känner att man vet någonting som inte alla vet Jag vet hur nya Teenage Fan Club låter Utan att den har släppt Att det är fascinerande men det skulle ju vara, vara det häftiga hade ju varit, om, om du läser den här nättidningen nu, ja. så står det grejer som inte har hänt. Ja, just det. Som, som händer under natten. Ja, som händer under natten. Och det vet man redan innan. Ja, det var det var science fiction står. Ja. ja. Men en annan grej också i samma grej. Jag tänkte på det här med att jag läste att de ska börja använda spray i fotbolls-VM. När jag står i Brasilien. Eller i år. Spray... I att när det, när det är en frispark. Så ska domar stega nio meter. Så mm. sprayar han där muren ska stå. Mm -hmm. Och är det någon som går över det där sprayet. Så, så är det gudkort. Mm. Och tänkte jag också. Ja ah, men det är nytt. Tills jag kom på att. Det där har jag ju sett flera år sedan i Argentina. När jag var där. Och, ja och såg en match. de gjorde precis så. Och då mm. kom jag ihåg att jag tänkte. att Varför gör man inte så i Europa? Det är ju genialt. Ja. Mm. För att jag stör så otroligt mycket av det där Att de tog en bra frisparksläge och så får inte den som lägger frisparken Nej. utrymme För att de, de tjuvar liksom. ja. mm. Så att det blir bara 3-4 meter fast i fastnar Och då tänkte jag varför gör de inte det Och sen har jag glömt bort det Och så läste det nu igen och så, mm. Jag fattar inte bara för att det är så segt För det är sånt där spray som försvinner Efter 30 mm. sekunder till. Men det är tillräckligt för att det ska vara visuellt synligt för åskådare och domare. Jag tänkte att ha sådana här som de, har, de ska bygga eller sådana här kraftiga röda, röda linjer när de spraya. Det måste ju bli ganska många sådana linjer på en match. Jo. Eller på en fotbollplan under en match, om de ska spraya allt. Så då, det blir som graffiti. Ja. Så domaren <laughs> har en sprayböck i fickan? Ja, ja. ja. Uh -huh. ja men det är, ju, det är ju genialt. Jag tänkte på det då, varför varför? Görs det inte. Och det är klart, nu görs det ju Brasilien. De hade säkert samma grej då. Mm. Men varför är inte det Europa? Du, du som kan fotboll igen. Det där har man hört talas om tidigare. Men jag äh, ingen aning. Uh -huh. Men visst är det bra regeln? Ja, men ja, idén är ju helt perfekt. Ja. Det där är nästan lika bra som... Det är inte riktigt lika bra som när de förbjöd bakåtpassningar och att man får ta upp den. Ja. Det är otroligt bra regel att de inför. Men så är det, det, som eh, i tennis... För, eh, är det Wimbledon, de har De har De har linjedomare De har, linjedomar. de har linjedomar. ja. Men sen har, har de väl något signalsystem Så att de kan se om bollen var ute eller träffa linjerna mm. Håkan Det eller, kör de på alla Hawkeye. stora Sörje ja. <laughs> men, <laughs> så Det är otroligt Den är underbart Det är ju ett Man tänker, ja, det har man kunnat börja med För länge sedan Ja men det är ju inte lika, det är, det är ju jättedyrt Och svårt, komplicerat ja. Men det här mm. är ju så, då en, en ja. Sprayburk som man har med sig och sätter en gräns mm. så, att, så att det är förbjudet, det tycker jag är genialt Varför har man det? det är ju mm. liksom mm. Jag har en fotbollsregel Som jag ja. skulle vilja ta upp, som jag skulle vilja ändra på okay. Och det är när de blir fällda När de är fri Och när det blir straffspark och så blir det rött kort det borde inte vara dubbelt. Så. Det blir dubbelt, precis. Ja. Det blir så jäkla matchavgörande. De borde ta bort en av dem. Ja. Det eller att... det Blir det straff så borde det bara bli gult. Liksom. Ja. Ja, men, eller eller att, de, att den som blir fälld, mm. Mm. det laget på att Tar vi en straff eller tar vi en, en utvisning? För är, är det i, är det i, i första, första halvlek? Ja. Så då är det, ja men nu får vi, då får vi spela en halvlek. Jag tror väldigt ofta att man väljer straff va? Eller, vad säger du när Nesmark? Som spelar på hög nivå <laughs> Ja, nej, ja, ja, ja Eller att straff, ja. faktiskt Det är ett bra chans mål, liksom, ja, att göra ja. mål Att skapa det om... 11-10 är inte lika Det är inte som fem och Nej, det är inte som Men ja. Det fick de bestämma självlaget mm. ja. ja Men, ja. Eh, nej, men ja. Ja. ja, jag tycker det var en bra idé Bra grej i alla fall Sprayen, ja Mm. Mm. Men med, med, med, med, med tidningar, det är väl bara att Sverige är, är långt efter. Och man de hade det här för länge sedan i Tyskland. Ja, det är det jag funderar på. Där står det papperstidningar. Det är papperskräkt dessutom. Mm. Ja. Det här är ju bara digitalt det, är, det är mycket lättare att lägga ut. Så. Det kan man förstå. Mm. Sen, sen kan man ju, jag förstår ju, aftombladet fick pressen. De lägger inte ut sina tidningar för morgonsidan. Mm. För de vill ju ha det in så mycket. Det är klart att man missar mycket. Men jag, jag tycker bara det är lite häftigt, jag tänkte bara just det här att man får med liksom dagen före, mm. tisdagstidningen, måndagkväll, var skönt. Mm. Finns det något pånytt i det där också, att det blir en sorts stress, någon sorts hysteri om, det är klart. Man, om att få informationen så fort det bara går? Mm. Egentligen är det ju inte så jäkla viktigt om jag får reda på det fem eller sex timmar efter eller före. Exakt, det, det är ju också mm. liksom den andra sidan. Man, man blir lite lugrig. Man rycks med, ja. man rycks med. Mm. Men det är en del av proceduren på morgonen När man kliver upp och mm. käkar Och sitter och, och, och läser det där ja. Men nu, nu väljer jag hellre att sitta och kolla på en tv-serie <laughs> På, på, på <laughs> morgonen <laughs> På morgonen, ja mm -hmm. Men ju, ju vet jag är också på DN på, på padd, man kan. Mm. Och jag, jag tycker, nej, jag, jag gillar inte det Jag vill det är ha, inte. Jag är så gammal dag jag, jag vill gärna ha det i papperstidningen Ja men det har jag med DN Också, så jag det men det är bara det. för att du ska få motorbilagen på, på lördagen <laughs> ja. Och få den få den i hand Han <laughs> ja. brukar printa ut dem Ja, ja men det är, det är för- och nackdelar Men jag tänkte just på det här på veta i förväg Det är ju att Det är som Anders Locko. Mm. Han lever ju på det mm. Jag tror inte han lyssnar på någonting som inte har släppts För att det är hans image mm. Liksom. Mm. Mm. Att ligga hela tiden Steget före oss Ja Nej, jag vet inte. Det är det är det är absolut ingen roll i äntligen. Men det är lite lite. Det är att lite kul vad tid det är. Ja, för det blir man sten då kan man mm. spela. Ja. Jo i veckan så satte jag med på en ett nätverkstreff med folk från olika olika skolor. Mm. Det var runt om i söderorten så alltså det var. Säkert möten på 10-15 olika ställen Och så började de prata om Om mål Och dokument Och mm. de började förklara Hur jag han är på er skola och så skulle de berätta Och så sitter jag där snart 50 år gammal mm. Och så tänker jag vad, vad, vad, vad har vi för mål Vad har vi för, för dokument på våran skola Jag känner att jag har ingen aning, sånt, sånt där, sånt där alltså, det intresserar mig inte alls mm. och så börjar man känna sig att det här det går runt så här, så, men vad ska jag säga <laughs> ja, är, vad ska jag säga, jag har ingenting att säga mm. jag vet, det är som de pratar ett annat språk, eller ja mm. totalt eh, totalt borta och jag, jag lyckats för, för, jo för jag har ju precis bytt, bytt ställe så då kan man ju rida på det lite grann Att ja, jag börjar jobba en vecka men, men att Att sitta Sitta sådär på jobb Och inte veta Vad de pratar om Och verkligen vara på tunn is Och då pratar, då pratar jag lövtunn Som är en Tunn sån här Chokladkakan Lövtunn Så Riktigt, riktigt vidrigt hur löste du? Mm, hur löst? Jo, men jag, jag, jag, jag, jag sa ju att, att, att jag hade börjat på ett nytt ställe Så jag visste inte hur de hade riktigt men, Så, eh, så, så det, ja, det, det funkar Och sen så fick man ju Sen så fick man ju, när de pratade någonting Så fick man klämma in någonting, någonting annat Men det är bara luft <laughs> Luft är egentligen betydelslösa ord Egentligen Bara för att säga någonting som man inte helt hamnar i sjömunna Oh. Och, sen, och, sen, och sen så satt det en, en, en kille där också och Han var? Ja, väl säkert i, i våran ålder också Och han, han körde den här så. Att, jo han sa ju också att Nej jag har inte jobbat så länge på det stället Utan jag har bara jobbat sex månader Om man jobbat sex månader på ett ställe Men då måste man veta hur det hur det fungerar Hur länge kan man skydda sig Hur länge kan man, ja. länge kan man, kan man leva på att man, inte, att man inte har jobbat länge på stället Det, det kan man köra länge Jag jobbar jobbat 16 år ingen aning här. Sex månader är lätt lång tid tycker jag jo. Och, och han, det han sa Det var ju bara också Bara klyscher. bara Jag Det är jättebra att vi får så här Och, och diskutera och ventilera ja. Men de kan ju rädda sig med sånt Är du bra på det? De som kan det. Liksom, ja, men, man inte vet och så är ändå liksom reda ut. Jag är helt bedrövligt. Ah, ja, då då, då jag... säger jag heller att äh, tyvärr jag vet inte. Alltså, jag kan om... ha förenat lite grann och så var ja, kan jag nå. Det jag minns, det var när man gick i skolan Och det var någon muntligt förhör Och så hade man inte lärt läxan ja. alls det, det, Och så, ja. så plötsligt får man frågan Och man har inte en aning Det kommer ihåg, den känslan var, den var Hoppas han inte, hoppas han inte ja. pekar på mig Jo, men det där är skolan mm. Det här är det är li livet man Det är lite är samma känsla Det är, ja, ja. Här är också skolan <laughs> <laughs> ja, och, men... och jag tänker så att Men varför sätter man sig i såna här situationer man, man känner nej, men det, här, det här är ett passerat en passerad del i sitt liv det här för det här man verkligen vi knappt med skolan man passa bort med det här det här är liksom så här ska man inte sånt här grejer som man borde på, på med och då, jo, vi, vi pratade lite grann om det här för jag nämnde det här ämnet för en Tidigare under veckan. Och då kom vi kom just på, på att, att var en något avsnitt av Seinfeld Då George ska sälsa på ett uppdrag av chefen. Och chefen går väl in på en offentlig toalett Och han vet inte riktigt eh, Gjort så han ska förhålla sig till det Så han stannar kvar utanför Men mm. sen, Utanför så Sen går han väl in ändå, ändå liksom och, och då har chefen jag Chefen fortsätter att prata Ja precis och då det är chefen berättar vad han ska göra? sen kommer han ut från toaletten to Och säger Ja, och då, då, typ, då, ja. Och sen, då vet du vad du ska göra dig, Och så vill inte han låta oss om Och så vill inte han säga det Och ju, ju längre tiden går Och så frågar han fiska runt om Vad kan hon med Man känner igen sig Är Du där? Du också som det heter Nej, men jag känner igen Möten och sådär Man kommer runt i och pekas på en så här och mm. ute på Harley's i så för sjutton. Och men men och det finns ju en del som är ju otroligt duktig på det där. Det här kan köra det här politikerpratet, ja. prata ganska länge runt om och sen när man har pratat färdigt tänker de men basarna, vad sa han egentligen? Ja. Och, och så tänker man, jo men han har säkert berättat det där Men jag har inte förstått det Eller jag har, jag har tänkt Jag har mm. tänkt på någonting annat Janne mm. Jag har tänkt på någonting annat Så därför här jag det Och det är pinsamt att fråga mm. Men min chef Han är svensk, bor i Tyskland en Diplomatson Han är mm. exakt det där en på. Mm. Jag har jag sett honom i många utsatta positioner Han klarar sig alltid mm. han, För att han Övertygande. Mm. Han är väldigt bra. Det låter bra. Mm. Han snackar runt saker. Ja. Precis politik, och liksom, mm. Klar så alltid. Det är ingen, blir aldrig liksom, gått att komma åt honom. Liksom. Oavsett situation, det är fascinerande. Jag har sett att det är jätteträngt. Men han snackar så mycket. Det är där en egenskap jag beundrar. Mm. Det är skicklighet i hantverk. Mm. Ja, ja, då skulle man vilja ha det ibland och sitta på pottan, själv. Du är Janne, känner du Janne? Jag oh, nog ganska lugn tror jag så där. Jag blir inte jättestressad nu för tiden Jag var yngre kommer jag ihåg mm. um, Jag kan nog tycka det är kul med möten Och få tycka till om grejer Men det är klart det gäller att jag är intresserad mm. av ämnet också Mm och att du är insatt så att du, ja, ja men är man insatt Ja, och, ja då är det på, särskilt i det här fallet så skulle jag ha varit insatt mm. Det här skulle jag ju naturligtvis kunna om jag håller på med det Ja men det var ju där också du kände stress för Det här borde jag kanske kunna det mm. borde kanske, jag borde <laughs> Jag ska kunna ja, okay, det. Ja. Ja, det ja, Jag tycker det är kul med, med möten och diskussioner om, om, det blir, om det är bra Det finns ju möten som blir jättedåliga också naturligtvis mm. Det framgick var mm. att jobba med I andra personer Företaget är ett undersökningsföretag som gör, alltså under, gör mycket åt skolor till exempel. Mm. Mycket åt offentlig sektor, gör så här medarbetare, enkäter och även frågar föräldrar och elever. Och, mm. och sen helt andra undersökningar mot ja, kanske företag som ska marknadsföras genom något om man frågar deras kunder. Och, och mitt jobb, när alla de här intervjuerna eller enkäterna är färdigfyllda, då, då är det en datafil. Med alla svaren mm. Och den eh, kommer till mig och så sammanställer jag det där. Okay. Och det är, det är stora, stora grejer då bör man behöver programmera och trixa. Du jobbar mm. mycket med SPSS, ett statistikprogram. Och så grejer man i Excel, gör man att ta fram diagram. Och som man sedan lägger i PowerPoint och blir rapporter. Mm. Så allt är det siffertrixande, det är det som är mitt mm. yrke. Mm. Gjorde, <laughs> Nej. Du Gjorde du det på mm. SCB också? Liknande grejer. Mm. Mycket Excel har jag alltid jobbat med. Mm. Jag är så fascinerad Över mm. sådana här jobb Som mm. inte är Som inte är ja, ja, En affär till exempel ser man, Här säljer man pälsar, mm. här säljer man kött mm. Eller vägarbetare mm. ser Och det finns otroligt många Mycket mm. men Sådana här jobb som man inte vet finns ens mm. det, här, ja, det här Jag tycker det här är ganska lätt att beskriva På SCB vore mm. det med blandat vad jag gjorde, men, men här är det väldigt tydligt Den där datafilen som ska bli Information för kunden Det ska vara lätt för dem att Men förstå Vad va, va heter yrken? Va heter om, om, om. Rubriken på, på tjänsten Var programmeringskunnig statistiker mm. okay. Och jag kan både programmera Och säga lite statistiker Så jag har lite den komban Och det är lite bra ja Det är bra att kunna båda. Mm -hmm. mm. Och så är det lite problemlösning Jag måste tänka till lite grann då. Så får jag inte göra fel heller för att inte bli fel siffror hos kunden då är hela mm. rapporten är ju Paj och de blir ju... Ja, ja. så det är lite viktigt också så har vi, har vi de här fältarbetarna som har kämpat som fasen och gått på tågbanan inte och så blir ja, det gäller ju att jag får till det sen, så att det blir bra ja. långt idag mm. kommer in på slutet och minuter först var ikväll när vi var det är kul. det kul jag tycker det är kul det mm. du som bara peta in sista returen. Så är de då, så, ja. um, det. Det är ett skojföretag. Det är tio stycken drygt i Stockholm. Om är lika många bror, Och det är en väldigt häftig grej. Och skillnad mot att jobba på myndigheten. Med 6 700 på varje kontor. Och komma ner på att det är litet. Mm. Mm. Vi har inga möten. av. Inga möten. Utan man bara... Så du kommer aldrig hamna i Nej, det, det, det, det är så det, det är det är precis. och försvarslös Så just nu är jag jättenöjd. här mm. ja, med sånt jobb ska jag leta rätt på. Ja. Mm. Så man, inte, <laughs> så man inte blir att det blir stå till svar. Ja, det, mm. det kan man då få. Okay. Nej, jag får inte räkna fel. Då blir det jobbigt. Då, men gör du det, då är det bara köra det där politikersnacket. Snacka runt. Man kan alltid skylla på över överbelastning. Vilken kommunikation som det Ja, nej. Nu får jag vara noga. Jag är bara provmastell också nu, så nu är jag jäklar, måste jag ju räkna rätt. Alltså. Mm. Ja. <laughs> ja. Hur, känns det? Hur känns det annars med omställningen till Stockholmsring? Du har bott här i ett par år nu. Mm, jag, jobbar hela... jag jobbar fyra veckor nu. Fyra veckor. Stockholmsring är liksom 94 år då där. <laughs> Vad det jag tyckte det var jobbigt att komma till Stockholm här på 80-talet och kommer från Sandviken. Mm. Och där känner alla varandra. Mm. Går man upp på torget så hejar folk och känner hästarna. Man var det liksom Skulle du jämföra att det är ungefär mm. samma storlek som jag i Ja, ganska ja. liknande. Liksom. Och, och då tyckte det var jobbigt att vara så anonym som man var. Och där är jag fortfarande jag känner jag fortfarande att man är anonym. Men jag tänker att nu är jag snart 50 och är inte lika känslig längre. Nej. Jag hoppas att jag kommer klara det bättre, För då tyckte jag det var ganska jobbigt mm. Jag tyckte tvärtom, jag flyttade från, från Örvik mm. att, att det var skönt Och ja. anonymiteten var ja Jag också i, ja, det, det, i det var en fördel tyckte ni ja. Ja, jag, Nej, inte, så tyckte inte jag Jag, och jag blir ja, Möter man någon på en trottare Och så ser man på gång och säger Tjena, så här, och så vänder de bort <laughs> Hur vet ja. det blir? Då blir jag lite ledsen liksom. Ja. Ja. Och en rolig grej också Vi har en trapp upp till vårt hus Och där är det två bänkar I fin utsikt mot cyklarna. Här sa jag till Lena Här när det blir varmt sen Då tar vi en grill och så sätter vi oss här. Och så öppnar vi en Och så kan vi snacka med folk som går förbi ja. Nej nej nej nej så hon då. då kommer folk tro att vi är här liksom. Och det är sådana grejer där grej man gjorde i Örebro, liksom ja. I kvarteret och Det blir kul av Men Så det där ja, fan, Jag vill ha lite grannar Och såhär povare Ja och det är ju inte säkert att det kommer att sig, liksom. sig. Men det, måste, det skulle ju funka. Så. I ett hyreshus, eller sånt där bostadsrättslägenhetshus. Äh, Varför inte? Kanske. Det det. Ja. Är... Ja, vi får se. Ja. Du hörde att talas om, om äh, näsnaksvilda grillfäster här i det här huset. Mm. <laughs> ja. Men, ja. Men, men sen är jag jäkligt äh, sugen nu på våren och solen och äh, ute serveringarna och åka skärgårdsbåt och sånt där mm. framåt som fasen. Mm. Storstans bra grejer så här. Men jag måste få igång lite socialt I veckorna ja. Hoppas på näsmack och bagger Och, och, och un och sådär Kanske ja. steff och sol också Men alla har inte tid att umgås heller Man har mindre barn och... Vuxna barn, eller? Vuxna barn <laughs> man Och så bor man en bit ifrån man. Det är liksom inte bara knallar ögonen Nej, det är väl det Det krävs ju planering ja. det, det, det, ja. det tycker jag är en avig också så. Men, För man är, det är lite kul när man träffas tycker jag. Uh. Att få ihop fyra pers, det är, det är inte det lättaste jag har märkt. <laughs> Allt är någonting. Jag var man, man ju ja, ja, precis. Och sist nu var det. För att, jag dels tycker jag, jag, är, jag gillar inte att planera så mycket. Mm. Och då tycker jag, jaha, ska vi boka att vi ska gå ut och dyka gör göra tre veckor? Mm -hmm. För, jag, men jag vill gå ut och dricka över den dagen de om tre ja. veckor så känner jag, ja, ja, ja. okej okay, man kan boka in det men det liksom, mm. jag vill ju hellre känna äh, nu idag mm. vill jag bo, gå ut och dricka mm. eller vad det nu kan vara eller det tar jag var mm. en film och det är så, då är det ju nästan inget med tillgänglighet och då blir det ju ingenting <laughs> man måste ju planera men det, blir, det är balansgången Jag skulle vilja att vi så, det skulle vara skitkul att bara gå ut och käka så här fredag kväll bara sätta sig och äta efter jobbet, så tycker jag är redan att sitta och prata mm. Ja Ja. Hur gör ni? Kör ni lite after work med jobbet eller? Eller med Lenas jobb? Med... Lenas jobb känner nog mer Mitt jobb, om har ingen after work så sådär tror jag ja. men, men allting är, blir det nog lättare än nu när det börjar bli, mm. börjar bli Ljusare ja. och man märker att kvällarna Blir lite lite längre ja. Får bita ihop lite tåg, Ja så. Mm. Men Svejk måste ju absolut boka in mm. och, sen när det blir... ja, och sen när det blir vår Man kan sitta ute också jag tycker Det tycker jag är underbart Litta nära vatten Det mm. ja. mm. ska du fixa en. sen mot, mm. ja. Vi ska nog Vi ska nog ordna det bästa Jag hoppas det Mitt öde ligger i era händer Ja. <laughs> Nu måste jag ju ställa frågan här till en, en av Sveriges största fans. Mm. slatanist. Mm. Hur, vad tycker du om den senaste tiden för det första och sen hur det är att vara aktiv slatanist i Sverige? Senaste tiden, nu tänker han att man spelar i Paris och sådär. Ja, nu senaste gång mm. liksom, det grullar på bra det rullar på riktigt bra um, Jag ser ju alla PSG matcher Och är det någon gång att de går på en kanal jag inte har Så du ser jag till att vara på plats där den visas liksom. Så jag, jag är ganska ganska hängiven Och det där har jag fått tala om för min sambo att jag, jag är ganska flexibel, jag kan göra det mesta och, Men PSG matcherna vill jag se mm. och, Hur anser är de matcherna? Uh, I snitt... Två, två gånger i veckan kanske En, två gånger i veckan Och jag vet egentligen inte varför det blir blivit så jag, jag tror det är lite Det är lite trygghet för mig också Jag har någonting kul mm. att se fram emot Ja det är ah. precis Och jag, jag bygger upp det rätt mycket Jag brukar skriva ett Facebookinlägg en timme för avspark Där jag skriver startelvan och lite sådär och, och mina kompisar Jag har lite kontakt med kompisar den vägen Så det blir blivit liksom mer än mm. Bara kolla fotboll än och fler är bekantskapsskepsen som följer lika noga? Nej, jag har aldrig träffat någon som är lika hardcore där. Kan man säga att du nummer ett i Sverige? <laughs> Nej, det finns många som är otroligt hängivna. De, jag ser dem ibland på haftenblad och kommentarer. Okay. Och, jag menar facebook Facebookgrupper och sådär. Och jag är med PSG's forum och, och skriver. Och ja. Svenska fans-forum. Så jag ser att det finns en del och, men det är intressant En del blir väldigt så här hängivna Han har ju en personlighet tror jag, som gör att man En del kan fastna för man köper, Det är inte bara fotbollsspelande Det är lite grann människan Och, mm. och storyn också Det är ju mycket det här med ja, Integrationsaspekten Och andra nationens invandrare Och det, det är Lite så, så spännande tycker jag Jag är ju lite intresserad av sånt där också Socialt ha. Mm. Så, ja, det är en, en stor del Jag försöker få upp en slätantavla I, i nacka här. Men det, det är örat lyssnar hon inte får Det är en figur det den som du har gjort i, och, och äh, men, Jag brukar köpa dem på Galerix För 70 kronor <laughs> Och så ramar man in men hon, hon tycker det är för billigt för en tavla Men det där mm. Sätt upp den innan de kommer in för jobbet Ja, just det och så samtidigt när byker det rosor på köksbordet. Ja. Men men men det där är intressant. <clears throat> oh, jag ska inte byta ämne här. Mm. Ja, men hur som helst, sen har jag åkt till Paris och tittat lite live matcher och så ja. också och, Vi såg väl där ett par gånger va? Tre gånger i Paris så var Emma Scheele en gång också såg någon bortamatch. Ja just det, sån tre gånger i Paris. Och Ja. Så ja, det är ett intresse bara jag tror, Och det ökar också, jag lirade tennis tidigare Och får inte spela tävlingar, Men sen pajar jag min rygg så kan jag inte göra det Så ja, då hänger upp Häng upp, mm. häng upp på någonting annat Det är ju roligare om man håller på och att man bygger upp det. Jag kan tänka mig ni gör ja. samma sak inför när ni går på konserter, när ni lyssnar in er och, och läser på lite om bandet. Man gör det lite stort. Ja. Ja. Det gäller det mesta i livet tror jag. Vågar man intressera sig, vågar vara lite passionerad så blir det roligt här. Men du är väldigt bra på det måste jag säga. Genom åren har jag lärt mig att bygga upp mm. saker. Nu är, det, nu är det fest nu gör, nu gör vi det Och så är det frågesport och ja. Det ena med det andra och, Eller nu spelar vi in en band Och sen är det musikquiz Det, musik och ja. det, det oh, är det. andra sådana där grejer Och det är skitroligt Jag är lite sämre på att bygga upp det Men du är bra på att göra det Traditionellt Ja och så var det det u, jag tror jag inte är många alltså. u, med tiden kommer jag ihåg, när det var fest på kvällen Då såg jag alltid till att få, få en galong Efter mina lör, så jag var fräsch <laughs> Om det är bra ah, Jo, men man får ut med Att man förbereder sig, det låter löjligt löjligt förbereda sig inför fest eller... <laughs> ja, <laughs> man ja, jag jag. Men, men det finns en poäng Och vad man, man får ut mer av livet Men det handlar om att våga Men det är ju lite grann som mm. och, Som jag sa, att inte gå på konserter på en fredag, mm. fredag Ja, men, absolut då, då, är, då är man Mm. Jag vet att själv man kommer hem en fredag mm. och, sitter och man har ju fixa mat mm. Och så sitter och kollar på, på spåret Efter klockan nio är man ganska död mm. Det finns jag mm. Och då skulle det vara bra Om man kunde ha ta, tagit en tupplur ta på jobbet mm. ja, det, mm. det. ja men alternativt fredag tycker jag är rätt för att Om man går ut direkt För att mm. avrundas Precis som du säger Och after work eller checka mm. och någonting. Det kan vara rätt schysst på, ja. men inte att komma hem och sända ut så. jag var ute med Anders och Jönösson på Aftabak förra veckan, och då sågs vi klockan 6 och så drack vi några öl och bröt upp vid halv 9 ja. och det är egentligen perfekt, för ja. det känner man inte av dagen efter riktigt, Nej. hade man däremot träffat klockan 9 och varit ute till halv tolv, ja. då kan man vara lite sliten ja. så det är jättesmart att gå direkt mm. Mm. ja, mm. ja. Mm. Mm. <laughs> vad tycker du om Slatan då? Det inte. Du lämnar ut det jag, jag, jag, jag Nu kommer det så här, ett politikertal ja. Och så när jag pratar Nej, jag pratar färdigt ja. Så förstår du ingenting vad jag har sagt Har jag berört det ännu ett tag? Nej, Nej men jag, jag, jag, är, jag är Jag är ingen slattanskän, det kan jag inte säga uh, Jo, jag, jag skrev ett sms till dig Just om vi pratade gärna grann om att, om att komma ihop, att få ihop fyra stycken bara. Det var ju ett, ett popquiz ja. längre är ja, det. Och då var det någon en Champions League match samtidigt. Mm -hmm. Mm -hmm. PSG, man. <laughs> och och, och, och du, du visade ganska tydligt här att äh, äh, du, du väljer fotbollare? Ja. Är det på tisdag eller? Nej, det var i mars. Äh, ah, Okej. Okay. var mm. ner i lång tid innan. Ja, då var nog i mars i ja. alla fall. Och då ja jag var kände att Nej, men, men du och, och, och, och, och då, då slår de just Det här äh, Champions League och Champions Leagues storhet jag, jag kan ju förstå du är artister som mm. som spelar mm. men jag tycker att det är det är så ofta mm. det, och det är alltid nåt. det är alltid alltså nu, nu för tiden, när jag minns mm. när det var när var och det var förbjudna Vart var, var var fjärde år det var ju något historiskt mm. det, var, alltså, det var ju hur stort som helst Mm. Men nu, nu är det ju Matcher med världsartister mm. Det är väl varje vecka man kan sitta och kolla på det ja. Nästan varje dag Inhemska ligan alltså ja, Premier League med. har du precis nästan det, mm. ja. det Det pågår ju hela säsongen egentligen mm. men, ja. men alltså nu kör de nu har de match på tisdag PSG Sen har de Tre veckor senare typ har de returen Ja det var då det var och sen tar det tre veckor Så nu är det inte, Jag är någon gång i månaden ja. Eller två så här. Ja. Mm. Men sen är det ju flera kvällar Champions League också Tisdags och onsdagar Jag viker bara psg matcherna. andra är inte lika viktigt Men du, popquiz, det är ju kul. Det körde jag mycket i Örebro mm. vi, vi vann ju där mycket i vårat lag mm. du, du kan ju mm. hoppa in istället för mig då Så in den gängen. Så har ni lucka i det laget Så hoppar hoppa gärna med ja. en gång sen. Alltså. Jag är, är bra på på så här hits eh, musik 60-tal. Mm. Eh, det för ändå tanken då då till eh, som avslutningslåt på, mm. på på på podden här. Och, så, så, och som, som, som gäst så, så... så tycker jag att det faller på dig. Mm. Ja. Har redan framfört det? Jag, ska... jag pratade med nästan lite innan här och undrar om jag om jag ska få kunna få sjunga All my ja, ja, men absolut. Jag behöver någon som kompar. Ja, vi måste. Men vi får. Vi får, måste dra igenom det. Ja, precis. Jättebra. Lite. Ja, det är skitbra. Ja. det är lite min chans här. Ja, jättebra. Mm. Eh, men då tackar vi för ditt eh, Vi Ja, jättebra. jättebra. otroligt roligt var ja, det. Utroligt var det. Ja, jättebra. Det kommer fler chanser. Många mm. fler lägen. Ja, var kul? Det är bara roligt. Mm. Lars Ja, Jättebra Titt mm. Hej jättebra. Jag ska vi ha sjunga en sång Som jag vill tillägna min Min sambo Lena Fagerström Vad eh, Vilket tonar jag ska jag köra Vi kör H H som är Hedström Okej okay. Close your eyes And I kiss you Tomorrow I miss you Remember I always Be true And then while I'm away, I write home every day And I send all my loving to you I pretend that I'm kissing the lips I am missing And hope that my dreams will come true And then while I'm away, I write home every day And I send all my loving to you All my loving, I will send to you All my loving, darling, I do Close your eyes and I kiss you Tomorrow I miss you, remember I always be true, and then while I'm away, I ride home every day and I send all my loving to you. Oh my loving, I will send to you, oh my loving, darling I Oh, my loving. Oh, my loving. Oh, oh, my loving. I will send to you. Tack, Steffa. Wooh! Då är det gart. Tack. Det lät